Kapitola 98. Balada o Felurian. Uplnulá dlouhá doba, než jsem se zpametoval na tolik, abych si troufel vzlédnout. Ve vzduchu viselo váhání, jako bychom byli mladí milenci, kteří nevědí, co se teď od nich čeká, kteří nemají jasno, jakou roli by měli hrát. Zvedl jsem loutnu a přitiskl si ji ke hrudi. Byl to instinktivní pohyb, jako sevření zraněné ruky. Se zvyků jsem zahrál akord, potom jsem ho změnil na molový, takže loutna jako by řekla smutný. Bez přemýšlení jsem začal hrát jednu z písní které jsem složil během měsíců po smrti mých rodičů. Jmenovala se, sedím u vody a vzpomínám. Mé prsty vybrnkávaly do podvěr a vzduchu bolest. Trvalo několik minut, než jsem si uvědomil, co dělám, a další minuty, než jsem přestal. Nedohrál jsem tu píseň konce. Vlastně jsem ani nevěděl, jestli nějaký konec má. Cítil jsem se lépe. No, ne dobře, to rozhodně ne, ale lépe. Méně prázdný. Hudba mi vždycky pomáhala. Dokud jsem měl svou hudbu, žádné břemeno nebylo k neunesení. Vzhlédl jsem a na tváři Felurian jsem spatřil slzy. Díky nim jsem se méně styděl za ty své. Také jsem se uvědomil, že po ní toužím. Ten cit byl stlumený bolestí v srdci, ale ten dotyk touhy mi pomohlo soustředit se na to nejnálehavější. Přežití. Uděk. Veludian zřejmě dospěla k nějakému rozhodnutí a vyrazila mezi polštáři ke mně. Opatrně se připlížila blíž, zastavila se několik stop ode mě a podívala se na mě. Má můj citlivý básník jméno? Její hlas byl tak něžný, až mě to zarazilo. Otevřel jsem ústa k odpovědi, pak jsem je zavřel. Pomyslel jsem na lunu, chycenou za své jméno, na tisíc pohádek, které jsem vyslechl jako dítě. Pokud se dá věřit Elodinovi, jména jsou kosti světa. Váhal jsem asi půl vteřiny, než jsem usoudil, že už jsem Feludian prozradil mnohem víc, než své jméno. Jsem kvot. Zvuk vlastního jména, jako by mě územnil, vrátil mě do sebe sama. Kvot, vyslovala to měkce, až mi připomněla ptačí volání. Zaspíváš mi znovu tak líbezně? Opatrně, jako by se bála, že se spálí, natáhla ruku a lehce mi ji položila na paži. Prosím, tvé písně jsou jako pohlazení, můj kvoté. Vyslovovala mé jméno jako začátek písně. Bylo to krásné. Ovšem nebyl jsem tak docela srozuměn s tím, že mě oslovovala můj kvote. Usmál jsem se a přikývil. Hlavně proto, že jsem neměl lepší nápad. Uhodil jsem pár akordů, naladil, pak jsem se zamyslel. Potom jsem začal hrát v lese říše Fae, písaní přímo o ní, o samotné felurian. Nebyla nijak mimořádná. Používala jen tři akordy a dva tucty slov. Ale měla účinek, jaký jsem zamýšlel. Tellurian se při svém jméně rozzářila. Nebyla v ní ani špetka falešné skromnosti. Dobře věděla, že je nejkrásnější, nejobratnější a nejskušenější. Věděla, že muži si o ní vyprávějí, znala svou pověst. Žádný muž neodolal, žádný její lásku nepřežil. Na konci písně seděla vzpříjmeněji. Rozpíval jsem. Chtěla bys slyšet další? Zeptal jsem se. Přitívla a dychtivě se zasmála. Seděla uprostřed poštářku po s rovnými zády, znešená jako královna. Přešel jsem k další písni, podobné té první. Jmenovala se paní říše Fae, nebo tak nějak. Nevěděl jsem, kdo ji složil, ale měla strašný zvyk strkat do svých veršů slabiky navíc. Nebylo to tak zlé, aby po mně v hospodě někdo něco hodil, ale skoro. Pozorně jsem Feludian sledoval. Byla polichocená, ale pomalovní narůstala nespokojenost. Jakoby ji něco dráždilo, ale nemohla se rozhodnout, co. Výborně. Nakonec jsem zahrál píseň napsanou pro královnu Serule. Zaručeně jste ji neslyšeli, ale určitě znáte ten druh. Se smolel ji nějaký patolízalský ministrel, který hledal patrona. Otec mě ji naučil jako příklad toho, čeho se mám při skládání písní vyvarovat. Byla únavně hloupá. Člověk musel hádat, že autor byl buď zcela neschopný, že Serule nikdy neviděl, nebo že se mu vůbec nelíbila. Při zpěvu jsem jednoduše zaměnil jména Serule a Felurian. Také jsem některé lepší verše nahradil méně poetickými. Když jsem s ním byl hotov, byla píseň opravdu hrozná a Ferorián měla na tváři čiré znechucení. Dlouho jsem seděl, jako bych se nad něčím hluboce zamýšlel. Když jsem konečně promluvil, nasadil jsem tichý, nejistý tón. Paní měl bych pro tebe napsat píseň? Věnoval jsem jí ostýchavý úsměv. Její úsměv se podobal měsíci, jen se právě prodral mraky. Tleskla rukama, vrhla se mi kolem krku plná dvádivé radosti a zasypala mě polipky. Jedině strach, že mi poláme loutnu, mi bránil plně si ten zážitek vychutnat. Felurian se odtáhla a zůstala tiše sedět. Zkusil jsem pár akordů, pak jsem volně složil ruce a pohlédl na ní. Bude se jmenovat Balada o Felurian. Trochu zrůžověla a pohlédla na mě napůl sklopenýma očima, ostýchavě a současně směle. Aniž bych se nějak chlubil, když se do toho pustím, dokážu složit skvělou píseň a v majerových službách jsem si tyto schopnosti ještě procvičil. Možná nejsem nejlepší, ale určitě mezi ty nejlepší patřím. Mám li dost času, dobrý námět a patřičnou motivaci, troufám si složit skoro takovou píseň jako Ilien. Skoro. Se zavřenými očima jsem loudil zloutny lahodné tóny. Mé prsty poletovaly, jak jsem lapal píseň větru z větví a ševelícího listový. Pak jsem se zhleděl do onoho koutku své mysli, kde má šíleně švitořící část celou dobu skládala píseň pro Felurian. Takce jsem přijel struny a začal. Spětivé stříbro měsíční a půlnoc v očích tvých, na výčcích mihotavé tóny křídel motýlích. Jak temné kosy zoupnutí mě tvoje vlasetnou, když vítr tančí se stromy a víří mítěnou. Ach, Felujan, jsi překrásná a lahodný tvůj dech se vznáší jako stíny snů, když dlítí ve vlasích. Felurian stichla, když jsem zpíval. Ke konci defrénu už jsem ani nevěděl, jestli vůbec dýchá. Pár motýlů, vylekaných našich předchozím střetnutím, se vrátilo zpět a tančili teď kolem nás. Jeden jí přistál na ruce, jednou dvakrát se o ní otřel křídly, by zkoumal, proč jeho paní tak náhle stichla. Obrátil jsem pozornost klouzně a vybíral jsem tóny jako kapky deště olizující lizující listy na stromech. Tančila stínům vím, jako třepotavá zář, v svíce je švětně vykrojí tu čarokrásnou tvář. Mé oči v pasti lapené nechtějí vidět víc, ze světa, který z pohádky a písně nemá nic. Ach Felrian tvůj polibek kdo ochutnal, jen touží mících víc a víc, až všeho by se vzdal. Koutkem oka jsem sledoval. Seděla, jako by naslouchala celým tělem, oči rozšiřené, ruku zvedla k ústům a znepokojila motýla, jenž na ní odpočívala. Druhou si tiskla k knědrům a pomalu nadechovala. Tohle jsem chtěl, ale stejně jsem toho litoval. Sklonil jsem se nad loutnou a znovu jsem dostančil prsty po strunách. Sklítal jsem akordy jako vodu nad říčními kameny. Jako tiché dechnutí šepotů do ucha. Pak jsem se obrnil a pokračoval jsem. Tvé oči nejmodřejší čelň na noční obloze. Když vítr mraky odvane a nebe otevře. Tvé milování. Nepatrně jsem zaváhal s prsty na strunách, jako bych si něčím nebyl jistý. Viděl jsem, jak se napůl probrala ze zasnění a pokračoval jsem dál. Tvé milování zkušené všem mužům postačí, každý se cítí příjemně, tvé teplé náruči. Felrian má přejasná, tvůj dotek stříbrný. Cože? I když jsem čekal přerušení, ledový tón jejího hlasu způsobil, že jsem se ztratil ve změti tónu a několik motýlů vylikaně vzlétlo. Nasadil jsem svůj nejnevinější výraz a vzlédl jsem. V její tváři jsem viděl bouři hněvu. Příjemně? Při jejich slovech se mi vytratila krev z obličeje. Její hlas zůstal oblý a jemný, jako vzdálená flétna. Ale to nic neznamenalo. Vzdálený hrom také nerve uši, ale cítíte, jak vám plíživě rozechvívá kosti. Ticho v jejím hlasem mnou projelo jako zařmění zdále. Příjemně? Že to bylo příjemné, pravil jsem, abych ji obněkčil stále s tím nádechem nevinnosti. Otevřela ústa, jako bych chtěla promluvit, pak je zase zavřela. Oči jí blízkali stekem. Omlouvám se, řekl jsem. Neměl jsem to zkoušet. Nasadil jsem tón zlomeného ducha či zbytého dítěte. Spustil jsem ruce ze strun. Její žár se trochu utlumil, ale když našla hlas, zněl napěti a nebezpečně. Mé milování, postačí? Poslední slovo ze sebe stěží vypravila. Ústa se jí sevřela do tenké, hněvivé čárky. V tom, jsem vybuchl hlasem jako dunění hromu. A jak to mám vědět? Nikdy jsem nic takového nedělal. Ucouvla jako by jí důraz v mých slovech odstročil, trochu hněvu se z ní vylilo. Co tím myslíš? zeptala se, se zmateně. Tohle. Nemotorně jsem ukázal na sebe, na ní, na polštářky a pavilon kolem, jako by se tím vše vysvětlovalo. Poslední zbytek k němu se vytratil. Viděl jsem, jak se jí rozbřesklo. Ty? Ne. Sklonil jsem hlavu. Ve tváři jsem cítil horko. Nikdy jsem nebyl seženou. ženou. Zvedl jsem pohled, jako bych ji vyzýval, ať si z toho sama vybere. Feludiana na okamžik stichla, pak se jí na rtech objevil rozpočitý úsměv. Vyprávíš mi tu pohádky, můj kvote? Zachmořil jsem se. Nevadí mi, když mě nazývají lhářem. Jsem lhář. Jsem vynikající lhář, ale nesnáším, když mě obvinují ve chvíli, kdy mluvím pravdu. Bez ohledu na mé důvody ji můj výraz přesvědčil. Ale byl jsi jako něžná letní bouře, zatřepala rukou. Jako tanečník, který právě vkročil na parket. V očích se jí šibalsky zajskřilo. Schoval jsem si její poznámku, abych si později mohl dodávat sebe důvěru. Má odpověď zněla malinko dotčeně. Prosím, nejsem úplný balík, četl jsem několik knih. Feldian se zachychotala jako potůček. Učil se z knih? Podívala se, jako by nevěděla, jestli mě má brát vážně. Zasmála se, přestala, pak se zasmála znovu. Neměl jsem tušení, jestli se mám cítit uražen. byla také dobrá, pravil jsem chvatně. Věděl jsem, že mluvím jako poslední host u oběda, který jí chválí salát. Vlastně jsem četl Knihy, knihy, knihy, srovnáváš mě s knihami. Její hněv vyrazil proti mě, pak se z ničeho nic bez nadechnutí zasmála a byl to vysoký, radostný smích. jivoký jako liščí výkřik, jasný a pronikavý jako raní písení ptáků. Nebyl to lidský zvuk. Nasadil jsem na vinou tvář. Co pak to není takové vždycky? Tvářil jsem se klidně, ale uvnitř jsem se chystal na další výbuch. Sedla si. Jsem Felurian. Nebylo to prosté vyslovení jména, ale prohlášení. Hrdé zamávání praporem. Chvilku jsem se jí díval do očí, pak jsem si povzdechl a sklopil zrak kloutně. Omlouvám se za tu píseň. Nechtěla jsem se tě dotknout. Byla krásnější než západ slunce namítla. jako by měla blízko k slzám. Ale příjemně. Vrátil se muutnu do pouzdra. Je mi to moc líto, ale nemůžu ji opravit, aniž bych měl možnost porovnávat. Znovu jsem si povzdechl. Škoda, byla by to dobrá píseň. Lidi by si jí zpívali tisíce let. Hlas mi přetékal lítostí. Talurian se rozasněla tvář, jako by dostala nápad. Potom přivřela oči na úzké štěrbinky. Podívala se na mě, jako by se snažila přečíst něco, co jsem měl napsáno na vnitřní straně lepky. Věděla to. Poznala, že držím nedokončenou píseň jako rukojmí. Nevyslovený návrh byl jasný. Pokud neodejdu, nikdy píseň nedokončím. Když neodejdu, nikdo nikdy neuslyší ta krásná slova, která jsem pro tebe našel. Pokud neodejdu a neochutnám ovoce, jaké nabízejí smrtelné ženy, nikdy nepoznám, jak úžasné je tvé milování. Tady, mezi poduškami, ve světle věčného soumraku, jsme na sebe z Feluria nehleděli. Držela motýla, moje ruka spočívala na hladkém dřevě loutny. Váditíři ve zbroji, měřící si jeden druhého přes krvavé pole, na sebe nemohli hledět upřeněji. Felurian pomalu promluvila, odhadujíc mou odpověď: Když odejdeš, dokončíš ji? Pokusil jsem se zatvářet překvapeně, ale neoklamal jsem ji. Přetíval jsem: Vrátíš se ke mně a zaspíváš mi ji? Teď jsem byl překvapen doopravdy. Nenapadlo mě, že mě o to požádá. Věděl jsem, že po druhé už bych odtud neodešel. Zaváhal jsem, ale jen na nejkračší okamžik. Půl je lepší než žádný. Přikývil jsem. Slibuješ? Znovu jsem přikývil. Slibuješ při polipcích? Zavřela oči a zaklonila hlavu jako květina, jak se vyřívá na slunci. Život je příliš krátký na odmítání takových nabídek. Přiblížil jsem se k ní, přitáhl si její nahé tělo a políbili, jak nejlépe jsem při svých omezených zkušenostech dokázal. Zdálo se, že je to dost dobré. Když jsem se odtáhl, zhlédla a vzdychla. Tvé polepky jsou jako sněhové vločky na mých rtech. Ulehla na polštáře, hlavu si položila na paži. Kulnou rukou mi přejela po tváři. Říct, že je krásná, by bylo příliš slabé slovo, jaké bych se nikdy neodpustil. Uvědomil jsem si, že za posledních pár minut se mě nepokoušela svádět, alespoň ne nějak nadpřirozeně. Jemně mi otřela ty odlaň a pustila ji. Zůstala ležet, jen se na mě dívala. Nechotilo mi to. Dnes znám na takhle vyjádřenou otázku jedinou odpověď. Sklonil jsem se a políbil ji. A ona mě se smíchem strhla do náruče.